انعذ بنا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو مبين للناس فيما يحتاجون إليه من امور الدنيا والدين فانه تعالى خلق الجنه والنار واعد فيهما الثواب والعقاب ماتن الله عليه مخيويلو دی اللہ رب العزتو آغا رسولان رالی گلی دی لجملی دی بشرنا لجنس دی بشرنا بشر تی رالی گلی دی و رالی گل دی دی انبیاء علیه مسلام آغا پی او حکمت بندی بنا دی پا دی که فائده موجوده دا آغا پایده دی رالی گلو دی پیغمبرانو چه دا نو داینا دیغی دی فارا تفصیل کوي چې کهوی چه پایدا دیرالی گلو دی انبیاء علیه مسلام ندادا چه انسانانو تا اموری ضروری بیان کی اغا اموری ضروری که دی دنیا متعالکوی او اغا اموری ضروری که دی اخیرت متعالکوی دی دن متعالکوی خو اغا امورو فی ما لا استقلو العقل بیهی په عاقل په کې کافی نه بللای کیږي هغه پدې کې مستقل نه لکه مثلا الله تعالی جنته پیدا کړې ده او ری پیدا کړې ده او پدې کې الله تعالی سواب او عیقاب پیدا کړی دی بیا د جنته او د جهنم د پاره تفصیل د احوال او دا رنګه طریقې د رسیدلو جنته او جان بچ کول له جهنم نه دي دي دي دي دا د سی عمر دي تعال فدې کې کافي نه ده نو د دې لپاره د یو مبین نه لا بودی دا چې هغه د دې وضاحت او بیانو کی او هغه مبین نه دا مگر پیغمبر ده خو بیا د دې پیغمبر او د غیر پیغمبر په مابین کې بمګه تفریقه څنګه کوو چې مګه صادق او کاذب هغه ممتاز او ګرځي کاذب او صادق سره بیل کو نو دغه تفریقه کې د لیسی په د سرات الله تعالی د خپل طرف نه د پیغمبر تاییدو کی نو مکتب معلومه سي چې د صادق دا سي د چا لپاره تایید لجنب د الله نه راغلي دا او چې د چا تایید نه دراغلي نو هغه کاذب ده لکه په داوره رسالت د نبی کریم علیه السلام کې د مدعا کړي واده پیغمبري بل طرف ته مصیلمۃ الکذاب هم داو کړي واده پیغمبري خو نبی کریم علیه السلام ته الله معجزات ورکړ مثال ته ور باندې شقل <مثال> خمره د کانو خبره قران کریم چاغې انتہی فصاحت او بلاغت په انداز کې د یو امي شخص نه صادره ده نو د تایید په د معجزات او شروکه او د مصایلمتل کذاب تاید په معجزات او بندیرانه غي نو چې د یو تایید وسل جانب د الله نام معلومه سوالات یې دا صادق ده فيما ادى او دویم کاذب د پاغه څخه کېته د داو ور باندې کړې ده نو د دې لپاره الله تعالی ته دوی په معجزاتو باندې من کې بیا د ذکر کوی چې اول د انبیا علیه مسلام څوک او آخر اخر د انبیا علیه السلام څوک نو دایي چې اولین پیغمبر چې دنیا ته راغلی ادم علیه السلام ده دا. او دا رنګه دویم اخرنه دویامه خبره د ذکر کړه اخیره نه پیغمبر چې دنیا ته راغلی محمد صلی الله علیه و سلم ده نبود د آدم علیه السلام د کتاب الله نه هم ثابت ده او د رسول الله نه هم ثابت ده کتاب الله خو ثابت ده چې الله تعالی هغه آدم علیه السلام ته امروم کړی ده او دا رنګه الله تعالی آدم علیه السلام ته نهیم کړی ده معلومه دا چې د په زمانه کې بل پیغمبر نو نوڅه کله دته امر هم د الله خلانه راغلی او نه هم راغلی ده نو د په زمانه کې بل پیغمبر و نه چې دغه په واسطه د امر ورته رسیدلی وي نو برا هراس دته د امر راغلی ده نو معلومه ده چې دا الله تعالی دته وحی کړی ده او چاته چې وحي کې درې سی هغه پیغمبر وي نو معلومه شولای چې دوی هم پیغمبر ده او دا اغا د ادم علی سلام نه دی صنته رسول الله ان 50 لا كار و ادي ابي ذر رضي الله عنه اغي اي چې ما نبي كريم عليه السلام ما نبي كريم عليه السلام ته ویلي چې ايول انبيا اكن اول و پیغمبرانو کېلم بنای سوق و نبي كريم عليه السلام راتويلي ادم بیا او د ويمد ابي اماما رضي الله عنه د روایت نه هم ثابت ده یا وسړی وراغاینې بیکریمالېه سلام ته ویلې چې یا رسول الله انبیون کان ادمو آیا دغه ادم علی سلام د خدای پیغمبر وو نو نبی کریم علیه السلام ورته قال نعم هو اغم دی الله تعالی پیغمبر وو نو ګور دی کتاب الله نه هم ثابت ده او دا رنګه د سنت رسول الله نه هم ثابت ده او نبوت دی نبی کریم علیه السلام دا هم ثابت ده ځکه پیغمبر علی السلام دا ود نبوت وکړه او معجزات ظاهر کړا دا ود نه نبوت خو په طریقې د تواتر ثابت ده او پاتې سو اظهار د معجزې نو هغه په دې طریقې باندې راغلی چې د یو کلام الله اغا د ظاهر ک او په دې باندې اعلان د معارضی مقابله بلغاو توک حالان کې دغه دور اغا آزاد فصاحت او دی بلاغت او دوی په اعتبار د بلاغت فصاحت سره کامل اشخاصو دوی هغه اخیری حته په دې فصاحت بلاغت کې رسیدلیو بیا هم په اړه د مثال د ایتيان بیل مثال د قران کریم نه په اعتبار د اکثر صورتن سره د عاجزو ګرځیدل کنا نو دغه عجز دی دوی دغه عجز دی دوی څو اغه دلیل دې خبریو چې دا کلام اغه د بشر کلام نه ده بلکې دا د الله رب العزت د خوانه د ده ده نو د پیغمبر علی السلام معجزه او د سر دي نبی کریم علیه السلام تایید مخصوصو نو تقویته مخصوصو نو معلومه شولا چې د نبوت د اهم ثابته حالانکه کفر حق خلقو چېغه یغوی غي طول وس او طاقته د دې پیغمبر په مقابل کې د دې اغا کمزوری کولو د لپاره د د ناکامولو د لپاره هغه ټول وسو تاکت سر کړیو تر دې pore چې خپل روحونه هغه دوی په خطر کې اچولیو خو بیام د دوی معارضي به حروف نه دوی سو هغه کمزوري او عاجزو تر دې pore چې دی هغه معارزه به سیف شروع کړی و خبره باندې کوی شی جنگ ته تیار سی او خدامقابله شروع کوله د پیغمبر علی السلام څو معجزه په دې سره دې ته ایبرغه دې ته تقویت راغې معلومه سره چې دې دی الله طرف نه پیغمبر ده څنور دلایل هم ذکر پو خو په دې ته شارح رحمت الله علیه د غاډمته وضاحت کوي په کوم انداز باندې چې موږ تاسو ذکر کړي او یو مثال به ذکر کړي چې په معجزه سره سایت څنګه کېدلې شي خو په دې ته په و مبينين للناس دغه انبيالهم سلام بیانونکې دي خلقو لرافې ما يحتاجون اليه فغه امور کي چې خلکو ته محتاج دي له امور د دنیا د دنیا نه انه تعالی خلق الجنه زكى الله رب الله پیدا کړې دا, دا وعده په وأعد فيهما الثواب والعقاب فديك ثواب وعقاب پیدا کړه دا وتفصيل احوالهما او تفصيل احوال دوی د او طریقې رسیدلو جنت لر او ځان بچ کول له د جهنم نامې ما دی هغه قابلیت نه دا لا یستقل به العقل چه عقل فدیک مستقل نه دا او دا رنګه الله تعالی اجسام نه پیدا کړي دي اجسام دواره پیدا کړي دي ولم يجعل للعقول والحواس ولم يجعل أونة دگرز ولیل العقول والحواس لبارد عقلن او د حواسو د انسانانو استقلال په معرفت دغه امور کی او د رنګ الله گرزول دی هغه قزا منها بعضی لا غنه هغه د چا ممکنات د لا طریقې لالجزم سنست اللارا اغا یقین کولو تا پیو دی ترفینو دی دی و منها او بعضی لدینا ما هغدی هیا واجباتو نا سیاغالا واجبات دی واجباتو یادی ممتنعاتو لا تزهرو لیلعقلی سیاغان اخکار کی گی عقل را الا بعد نظر دائمنا. مگر رست دی نظری دائمینا و رست دی بحث کاملنا بحیث و لیشتغل الانسانو پا دی طریقی بندی که انسان مشغول سی پا دی بندی لتعطلانو بیا به بمعاتل پاتیسی هغه اشد مسالح دی دی انسان فکان من فضل الله تعالی نو سول مهربانیو لرحمت دی اللہ نا غالی گل دی پیغمبرانو لبیان ذالک لپار دی بیان دی امور مذکور و لکا اللہ ولدی و ما ارسلناک رحمت للعالمین نو دا دی اللہ رحمت واي دهه او بیا تاید کلی دادي ان بیا عليه سلام مجززاتو سره هغ معجززته ان قزات للعادته چاغ خ موونکدي لپاره د عاداتو نو مجززات جمع د معجززات ده وه مرنو داویلکیې هغه عمل چا غ ذااهریي په خللا عادت بندې پهلا مدا النبهده حد منکره پهوق د مععرضزي د منکريننو کعاله وجه نه په دسې طری کې بندې یو جززل منکېنا غا منکان تراج دېله یان بالمسلنا ووزال کا د دی وجه دادالی ان هو لوله تاید او کجررته و تاید په معجزې بندې لما ووجبه قبول کوی نو د دا د قول قبل لوول به لازمم نه و ګدللی لمابان نه سادقا او بله داداد چې تمیز ب او راغلی د سادق پهدع دی ر سالت کله کاذ بنا او چې کله معجززه راغله په دې سره فرق ثابت شو محمد صلی الله علیه وسلم سلم دی اعلی پیغمبر ده او مثلمه تل کذاب نه ده ځکه دا تعالی معجزي ورکړي او یې غړي لپاره معجزي ولما بان صادقان بانه وجودا سوې امتیاز بنورا غلې دي هغه کس چې هغه ریختنی وي په داوی د رسالت کله کاذب نه په وخت د ظهرو د ماجدي کې حاصل الجزم او حاصلي کې یقین به صدقه په په طریقې تجري د عادت الله سره بان الله تعالی يخلق العلمات الله پیدا کوي علم بصدقه فصدق سرا عقب ظهور المعجزه ورسل ظهور المعجزه نا وان كانه عدم خلق العلم اگر کدغه نه پیدا کول دی علم ممکن د پیتباب ذاته و ذالکه وی دی دې په خارج کې مثال د سدا کما اد أحدنا, احدنا لك يوتن کما اد احدنا لك يوتن دعوكي بمظهر من جماعتنا محسوسات کې مثال ده چې کله د الله تعالی طرفه معجزه پیغمبر تراسي نو دا دلیل دي د خبرې چې د یقیني دی الله قاصد ده کله الله نو وينو الله ته دی په محسوساتو کې داسې مثال ده لکه یو سړی دا دا دعوت زو تا ثبت شاته وړه لګله او هغه ما ویل چې خلک دا دا کیو دا دي نکی خلک ورته ویل دروغ یې به چانه را لګله د یې راځي بچاته ورسوته زده بچا خسيدي هم کنه کيغه دی ما ته ایدو کنه او بیا خو به ما خبره مانی کنه هغه ویو بالکل بیا نو دیلار سی اغه د خلکو په حضور بادشاه ته ویایي چې بادشاه کزو تا اغه قاصد یم فقم من مکانک بادخل زینا جکسن بادشاه جکسي بالکل نو اغه د بادشاه جګیدل د دې لپاره تایید وکنه بو په دې زکات بل جاره لپاره چې هم خلکو ته بادشاه جکس هغهږي بو د دې د خل ورته جکسن او د خبري امتثالي وکه 포 معلوم اړه چې هغه دې تایید وک کنه نو په هغه تایید سره د دې صدق یقیني وک کنه مدغه چې دغه معجزات الله هر پیغمبر تور کړی دا په دې سره الله تعالی تایید کړی دا نو دې دې تایید دی او جنا د دې صدق یقیني ده کنه ورته دا معجزه معجزات الله پیغمبر تور کیله اظهار صدق لپاره ده کما دا احدنا لکه یو تنندا وکې بیا من جماعتنا نه په حضور دی انه رسول کې ان رسولو حاضل ملكیکې یم چې د قاسی دغا ددي بعد شاده دو لراسونمه قاله لل ان كنتته صادقنا نه کمه خبره رختیا کړیوي د تا قاسییم فخالې فعاده تکانو ته د خپل عاد د خلاب کار وکه وکوې مکانهله خپل ځای نهسممررات نه درې کاره ته ففاانهو بعدشا دغسې کار په پدې تای سره تر را دي یی حاصلو لجمعاتو حاصلیږي د دې ډلې لپاره علم بدیه یادی پر ستخ دغه کسبندې په مقاله ته پدې وینا ده چې د خبرې ټیخ خبره کړیو که د دې بادشاہ قصید نه نو بادشاہ د دې امتصال او تایید نکاو نو دا قشال پیغمبران هم دي چې کچیر دا په دې دعوی کې ریښتونی نه نو الله به تایید نکاو کنه او چې الله معجزات ورکړه تایید یو کنه معلومه ده د عزاد یعلا تعالی خاصدان دي په وېدره نو خارې څه تکراغې نو ففعلن ادغسکربت شو که تاید دې قصدی او کې حاصلونه حاصلې دې دې غېدلې لپاره علمې بډې هياده پس دې د دې بندې فمقالې دې کې و ان امکان الکسب ممکن نه اگر کې زبوسه ممکن ده پینپسې هي فإن الامکان الذاتی ځکه امکان ذاتی په معنا دې جوازي عقل بندې هغه مناپنه د له حصول علم قطعی سره لکه علم دې موږ خبره باندې چې جبل وحده د سره زرنه د ګرځېدلې دا, دا او سدته یقینی ده سره لدینا چی امکان خودی دسته پی فَكَذَا هُنَانُ دَارَڠ پَديزا کيم ديهصلو العلم حاصلي کي يقين پسيه تقديدي بندي په موجب د عادت سره لې انها احد طرق العلم زکدایل يوله اغلارو د علم نه دالکه حس ولا يقضح في ذلك توان رسي په د يقين کي امکان کونل امکان د کېدل د معجزه صدا د لغير الله نو وي او کونها يا کېدل دي لاله غرض تصديق چې هغه د غرض د تصدیق لپاره نو او کونها يا او کېدل دي, دي د تصديق د كاذب د لپاره وي الا غير ذلك من الاحتمال یا نور احتمالونه <سؤال> کمله یخو لکه تاوان نهره نقصان لره شوی په علمې بې کې چې هغه حیده په حرارت دینار بندې امکان د آدمې حرارت دیناره بماه نه هو په دی ماه بندې لوقد در دم ووه که کې آدم د دی لم لمیل ځمن هو محاله ل دی محال نه لا زمېږي دی خبره بندې خ پوه شوي که نه لکه ګوره حراارت دیار سره یقینی ده اوس چې احتمال د لري چې حراارت دیي وسیتہ التلا سوځی اغه احتمال د ته توان رسې کی ته څنګه چې د پیغمبر تعید الله وکه خدای معجزه ور کړه نو یقیني صدق پیدا ست د د خبرې په طرف کې اوس احتمال د دې م لري چې دا د الله تعید د کاجب کړي خدای احتمال د ته توان نه رسې لکه ګور اغه ور کې د تالا سوځی ستا یقین ستا نو احتمال خدام لري چې دا ورځ د سيزون کې نه حرارت دی نه یب کې دغه احتمال خو تاوان نه رسې کېنه یقین دغه شان هغه احتمال هم تاوان نه دغه یقین واول الانبياء ادم واول دي انبياء ادم عليه السلام دا اخر دي انبياء ومحمد عليه الصلاه والسلام دا اما نبوه ادم اهرچنه بودي ادم عليه السلام دا نو دا ثابت په کتاب الله سره چې هغه دلالت کوي الله دلالت کوي په خبره باندې قد امر شد ته امر راغلي دا انت وزوجك الجنه <تصفيق> او بيان هي الله ورته کړی دا ولا تقربا على انه بنا په دې قد امر او نهي چې دا امرونه راغلي دا معلقه سرله یقنا بیا هو لم مکوونه چې نو په زمانې دی دیې بل پ غبره په هوبلح نو دا مره او نه چ راغلی دا په طرق د وواح بندې دا نو د ته وحيي شووي د کتاب لا نه سابته ده او چاته چې و شووي هغه پ غمبر ووي نو دی هم و کذا او نبود دا رنګ نه بو ودي د ثابته په حدیثو فهج ما سره په انکار نه بو دی نو انکار نه بو دی ادم علي سلام الله علیه نو خلافت طریقې دی غبنده چې نقل سوی دی له باز نه نه دا بو کوفر و امان نبوت محمد علیه السلام هرڅ نه بو دی نبی کریم علیه السلام دا فل انه ادعاء نبوت نو غ ثابت دل دی وجنه چې دا دعوت نبوت کړی دا او معجزه خره کړی دا اما دعوت دعو نبوت هرڅ داوا دین نبوت فخذ علما نو دا معلومه سوي دا پته واټر واما و اما اظهار المعجزه هرسی في اظهار المعجزه دا فلي وجهين نو هغه ثابت دل دوه جنایو جلاله چې د ظاهر کلام دی الله تعالی وتحد ده به او اعلان مقابلی او په دې سره بولغه او سره ل کمال بلاغت دی دي دي نه فاجزو نو دی عاجز سی ول معارضی کولو ل مقابلی کولونا په هغه واړه صورت سره من هدي کلام الله ناما تعالی کهما سرل دین صدق مشکان دیر حرسان علی ذالک په مقابله دی پیغمبر بندي حتا تر دې پوری خاترو بهجته مو چدی په خطر کې ګرځولې روحو او روحونه خپل واعرض او د یارس کړيول له مقابلین په حروف باندې ای للمقارهه بالسيوفه اغا سخت ویل لره پترو باندې ول مې نقل انا حد منهما نذ نقل سو ویل یو دین ما توفر دوای سره لدین چ هم کاملو ایتیان په یو شی باندې مما د اغنا یدانې ته غ قربي کلام الله لره فضلا اع... فضلا عم ما يساويهه مساوی کلام خو خود نسکولای قریب دې دې نسکولای فدل ذلك قطعا نو دي خبر یقینی دلاله تو کعله من عند الله دلال جانب دی الله تعالی نه دا و عالم به او په دې معجز سره معلوم سره صدق دعو النبی علیه السلام سره اختیار دی داوی النبی کریم علیه السلام په علم عادی سره لایق ده فيه شیئنا چې دې تتاوان رسې تشدید احتمالات عقلونه علامه هو الکدغد شان سایر العلوم العادیه هغه کیفیت او شان به علوم عادی او